بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لصدري ويصر لأمري وحل الأكتة من لساني يقه قولي هل نبعث اظهر الله أمن ف... Allahdan qorxmaqı, təqvalı olmaqı nəzərdə tuturam. Həqiqətən Allah dərgahında ona ən sevimli, ən hörmətli olanınız ondan ən çox qorxanınızdır. Allah Subhanahu Taala buyurur ki: "İnna akrama kum indallahi Həqiqətən Allah dərgahında ən hörmətli olanınız ondan ən çox qorxanınızdır tekva insana oturduğu yerde gelmir tekvanı elde etmeyi için en büyük amillerden biri elimdir elmi olmayanın tekvası olmaz Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki inneme yakşe allahe min ibadihil uleme doğrudan da Allah'tan yalnız alimler korkar Elm artdıqca Allah'ın dinini tanıdıkça korku da artır, takva da artır. Ve sözsüz ki Allah Sübhana Teala yer üzündeki insanların hamısını alim etmir. Onuru yalnız istediğine bağış edir. Her bir alim ana bətnindən çıxanda Nadan olur. Yavaş yavaş eziyet çekib o elmən ailə olur. Nədir? Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Vallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la şey Allah sizi analarınızın bətnindən çıxartdığı zaman heç nə bilmirdiniz. Çıxartdığı zaman sizə böyük naimətlər verdi. Hansın nemətlər ayan ardıcan deyir. Və ca'alə lakumus-sem'a vəl O sizə göz, qulaq, qəlb şükür verin. Elmə nail olmaq üçün Allahın varlığını dərk etmək üçün amil vasitə qulaq, göz və qəlb Yarattı Gözlə görürsən Allahın qudurətini ay, günəş və s. Şahinət, bu hamısı Allahın qudurətidir. Qulaqla eşidirsən Quran ayələri, Peygamber s.v. hədisləri və qəlbinlə də dərk edirsin. Vay olsun o kəslərin halına ki, bu üç şeydən vasitə kimi istifadə etməkdən məhrumdurlar. Allah Sübhana Teala onların haqqında deyir ki: "Ən zärtəhum əmləm tunzirhum la yu'minun." Onları qorxutsan da, qorxutmasan da, göy aralanıb Allahı görsələr də belə, islanlan mövzənə görsələr xeyri yoxdur. İman gətirən deyil. Nə etsən? Ayən ardı da deyir ki: "Xatəməllahu ala qulubihim." ala smihim va ala absarihim ghishawa Allah onların qəlblərini qulaqlarını möhürləyib gözlərinə pərdə çəkib Haqqı görmünlər, eşitmünlər doymurlar Haqqı başa düşmək üçün də elim öyrənməy, soxla oxumaq lazımdır Baxın görün el məhlinin fəziləti nə dərəcədədir? Ən birincisi ilm əhli digərlərindən bütün zamanlarda fərqlənib Allah-u Teala onları digərlərindən yənin adamlardan üstün edib Allah-u Teala buyurur ki Yərfə illəhə ləzəynə əmanı minkum və ləzəynə utul ilmə dərəcəd sizin aranızda ilm ve iman sahibərinin derecəsini artırarak onlara hərmetli edərik digərlərini farkləndirərərik əmsinə başqa bir ayədə buyuruşu kül həl yəstəvü ləzīnə lə yələmûnə vələzīnə ləyələmûn de ki məyər bilənlərlə bilmeyənlər eyni olabilərlər həyər Bilmək üçün də Elm əldə etmək üçün də Təqva Qabıddur Bu iki İbadət növü Bir-birinə bağlıdır Təqvalı olmaq üçün elm öyrənmək Elmi qavramaq üçün isə təqvalı olmaq lazımdır Yavaş yavaş Mərhələ mərhələ Heç kəs birdən bir alim olmur və ilm əldə etmək üçün də belə məclislərdə iştirak etmək daha yaxşıdır sünki bu məclisin fəziləti var Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki məştəmə qəvmun fi beytin min buyut illəh yətluna kitab Allah və yətədə rasunəhu bəynəhüm. İllə nəzələt aleyhimu səkina və qəjətumur rəhmə və həffətumul mələyikə və zəkərəhumullahu fi ində O qın, o insanlar ki yığılıb bir yerdə Allahı xatırlayar Allah tərəfindən onların üzərinə sükunət, əminəmanlıq nazil olar Allahın rəhməti onları bürüyər və mələklər onları əhatə edər. Və bir də Allah Subhanahu taala onları öz dərgahında olanların yanında xatırladır. Görünnə böyük xoşbaxtılıqdır və böyük fəzilətdir ki, Allah Subhanahu taala ilin məclisində onu xatırlayanları öz dərgahındakıların yanında xatırlayır. Bundan başqa kim elm üçün yola çıxarsa onun da fəzilətini Peyğəmbər s.ə.v göstərib deyir mən sələkə tariqan gəltəmizu fihi elmən səhələlləhu ləhu bihi tariqan ilə cənnə kim elm üçün yola düşər yola çıxarsa Allah onun cənnətə gedən yolunu asanlaşdırar elə zənn etməyin ki elm öyrənmək Asan bir işdir. Bəli, dünya malını əldə etmək və onu itirmək çox asandır. İllər də yığdığını bir gün ərzində itirə bilərsən. Amma elm elə bir neymətdir ki, yığdıqca itmək ehtimalı daha azdır. Çünki elə bir yerə yığırsan ki, onu səndən heç kəs gəlib uğurluya bilməz. Əlindən ala bilməz. Pulsuz alırsan, pulsuz da verirsən dünya malı kimi deyil pulla satasan, pulla alasan və inşallah bugündən hər həftənin 6-cı günü əsr namazından sonra həftədə bir dəfə belə elm məclisi olacaq və məhşur əhl-i sünnə və cəma alimi olan İbn-i Qeym Al-Cawziyyə Rahiməhullahın kitabını kitəcəm. Kitabın adı zəd ül -məddir. yani ahirete hazırlık. Yola düşərkən insan özü üçün ərzak hazırlığı görür ki yolda azmasın, susamasın. Həmsini vəs ahiret Ahirətdə əli boş qalmamaq üçün bu dünyada hazırlaşmaq lazımdır. İbn-i Qeym, kitabın adını belə qoyub, Zədülməad, fiyyəd yixayir el-ibəd, qulların ən xeyirlisinin yolu ilə gedib ahirət üçün hazırlaşmaq. Qulların, yəni Allahın qullarının ən xeyirlisi kimdir? Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm. Unudulmayan, qiyamətə qiyamətə qədər xatırlanan, onu görmədən itaat olunan bəşər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdir və onu da Allah subhanu təala seçib. Öz istəyi ilə heç kəs o dərəcəyə çata bilməz. Allah subhanu onu seçib. Bu kitab Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həyatını əhatə edir. Necə ibadət edib? Ailədə necə olub? Müsləlman qardaşları ilə necə hərəkət edib? Və səhərə həyat tərzi haqqında danışır və hər bir müsləlmanı, bu kitabı oxuyan müsləlmanı dəhşətə gətirən şey odur ki İbn-i Qeyyəm bu kitabı səfərdə olarkən yazıb yanında heç bir kitab olmayıb lakin oxuyanda görürsən ki dedikləri Buxaridən Müslümdən, Əhməddən Nəsayədən, Firmizidən və s. və s. mənbələrdən hədislər gətirir gedib o mənbələrə müraciət edib baxırsan görürsən necə deyib o mənbədə də elədir Heç nə artırmayıb, heç nə də əskiltməyib İndiki bəzi alimlər kimi oturub kitablardan köçürtmir Kitabdan nəql etmir Bu elmin hamısı başında olub Və səfər zamanı yazdığı bu kitabı 6 cilddən ibarətdir Biz heç oxuya bilməliyik O itə yazıb Təsəvvürünüzə gətirin Seferdə bu kitabı oxuyup Uqtara bilməliyik. Bir dildini oxusak Böyüşədir. Həşin İbn-i Kəyim rəhiməqəlləh Kitabı yakıl. Özünə indi Bu kitabı kesinəcə görecəksiniz. İbn-i Kəyim'in Adı İbn-i Kəyim deyil. Adı Mehəmməddir. Mehəmməd İbn-i Ebi Bakır. Lakin nə üçün İbn-i Qeyyim il-Cəvziyyə adlanır? Deməli, Muhyiddin adında alimin təsis etdiyi mədrəsə Cəvziyyə mədrəsəsi adlanır. Bu mədrəsədə ilm fələb etdiyi üçün i̇bn Qeyyim o mədrəsəyə mənsub olunub. i̇bn Qeyyim Atası o mədrəsədə rəhbərliyə etdiyi üçün qayyim rəhbər deməkdir. İbni qayyim il cəvziyyə. Cəvziyyə mədrəsəsində rəhbərliyə edənin oğlu. Bu mənadadır. İbni qayyim il cəvziyyə. Adı isə Məhəmməd ibnəbətirdir. Səfər ayının yedisində anadan olub. 691-ci ildə. Çox şeyhləri olub, yəni məlimləri olub, lakin ən çox yanında olduğu şeyhlərindən biri və ən çox elm aldığı şeyhlərindən biri Şəxil İslam Əhməd bin Əbdül Həlim İbn Teymi Rəhimə 712-ci ildən hiz hizrətin 712-ci ilindən İbn-i Teymiyyənin vəfatına qədər, 728-ci 728 ilə qədər onunla bərabər olub. Ondan elm öyrənib 16 il. Və öyrəndiyi elm, boş xülyalar üzərində qurulmuş elm deyil. İbn-i Teymiyyənin kəlimələrini görürsən ki, ağlına gələni danışmır. Demir ki, mənim ağlımıza, mənim fikrimizə belədir. Dedini ya Quran ilə əsaslandırır, ya da hədislə. Quran və hədis başa düşülmürsə, yəni çətindir mənasının başa düşmək, onda sələfin, yəni sahabələrin, qanların yolu ilə gedənlərin o Quran ayələrinin və hədislərinin necə başa düşüb, əməl etdiklərini nümunə gətirir ki, oxuzu üçün daha çox aydın olsun bu Quran ayəsi necə başa düşülür və bu hədis necə başa düşülür əqidəsi isə məlumdur ki sahabələrin onların yolu ilə gedən tabinlərin və onların yolu ilə gedənlərin əqidəsindəndir bir şey yadınızda saxlayın ki şəriyyət məsələlərində fikri məsələlərdə alim üçün içtihad etmək olar istənilən alim əgər alim dərəzəsində çatıbsa şəriyyət məsələlərində içtihad edə bilər çünki sahabələr belə bu məsələlərdə yəni şəriyyət məsələlərində içtihad edirdilər lakin Eytiqad məsələlərində heç kəs, hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə istihad etməyir. Çünki eytiqad qəlb ilə gözə görünməyən bir şey bağlıdır. Qeybi məsələdir. Qeybi məsələdə necə istihad etmək olar? Necə demək olar ki, yuxuda mələk gördüm, 8 qanadı var idi dəlilsiz, subudsuz, necə bunu demək olar? Baxı, yuxu dəlil deyil. Biz bilirik ki, sünnədə varid olub, yuxu üç kismə bölünür. Allah tərəfindən də ola bilər. Bu da çox vaxt peyğəmbərlərin yuxusuz olub. Peyğəmbərlərin yuxuları Allah tərəfindən olub. Lakin bizim yuxumuz Allah tərəfindəndir. Yoxsa yox, bunu ispat etmək çox sətindir. İkincisi, şeytan tərəfindən şeytan istənilən zildə girə bilər mələk zildinə də girib sənin gözünə görsənə bilər yalnız Allahın simasına, zatına görsənə bilməz insana bu mümkün deyil və bir də Peyğəmbərimin sallallahu aleyhi və səlləmin simasında görsənə bilməz üçüncüsü isə o yoxudur ki sən yatmamışdan əvvəl neysə haqqında çox fikirləşirsən və həmən şey sənin girir indi haradan bilirsən ki yuxuna girdi girən kimsə həqiqətən mələkdir və budur çoxlarını azdıran Peyğəmbərli iddiyatı edənlər övliyalıq iddiyatı edənlər nə bilim mənə vergi verilib deyənlər Və səirə Niyə sən namaz qılmayana vergi verilir? Səhərdən axşama qədər namaz qılanlara yet vergi verilmir Deməli sənin vergin məlumdur hansı vergidir Yəqindir ki şeytan vergisidir Allah vergisi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhü sallallahu aleyhi və səlləm ilə xətm olunur Allah səhəmətə alə buyurur ki Və mən Muhammedun Əbə əhədin min ricalikum və ləkin Rasulallah və xətə min nəbiyyə Məhəmməd, sallallahu aleyhi və sələm sizdən heç birinizin atası deyil O Allahın elçisidir və Peyğəmbərlərin sonuncusudur Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra artıq Allah tərəfindən nə vəhi nə ilham xüsusi bir şəriətlə gəlməyib Elə isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin şəriətindən sonra bu şəriətə əlavə olunan hər bir şey rədd olunur Rasulullah sallallahu aleyhələm ömrünün axırında deyir ki mən amilə amələn leysə aleyhəmruna fəhvə radd kim bizim əməlimize oxşar bir əməl etməzsə bu əməl rədd olunur Allah o əməli qəbul etməz İbn-i Qeym rahiməhullah təqlid etməyi də sevməzdi ümumiyyətlə viniqeyim təqlidi iki qismə bölüb bəyənilən və bəyənilməyən təqlid bəyənilən təqlid odur ki sən elm tələbəsi kimi çalışasan müəyyən bir məsələdə o məsələnin həllini tapmaq üçün axtarasan, soruşasan kitablara müraciət edəsən tapa bilməyəsən sonra arxain olduğun bir neçə alimin reyni götürüb ona təqlid edəsən bu təqlid bəyənilir sözsüz ki bu alimlər də sələf alimlər olmalıdır yəni bizdən əvvəlkilər ya sahabələrdən ya tabinlərdən olmalıdır bəyənilməyən təqlid isə İbn-i Qeym 3 qismə bölüb Birinci qismi Allahın nazil etdiyi Quran və sünnədən üz sevirmək Demək ki mən Quranı oxusam başa düşməyəcəm Hədisi də mənə satmayacaq, hədisi də oxumuyum Mənim şeyxim, mənim atam mənim babam, mənim nə bilim kimsə dediyi mənə kifayətdir Allah subhanət hala Quranda deyir ki biz bu Quranı nazil etdiyi oxuyub başa düşəsiniz Məhər Allah sağla bilmirdi ki, nazil edəcək, bir qismi bunu başa düşməyəcək. Allah çox gözəl bilirdi ki, quran kərimi bütün insanlar dərk edəcək. Düzdür, Quran-ı kərimin elə ayələri var ki, onu heç alimlər də dərk etmir. Bu, mütəşabiha ayələrdir. Bundan yalnız zahirinə bir ziman gətiririk. Allahın əli var, bəli. Necə nəzürlüyü məlum deyil. Allah görür, bəli. Hər şey görür, necə nəzür məlum deyil. Mütəşabi hayələr Lakin Allah taala deyəndə namaz qıl Məhə ehtiyac var Kimsə gəlib şərh etsin ki namaz nə olan şeydir Namaz qıl Adil ol Allahın təkliyinə inan Məhə dədə-baba desə ki Allah on nənədir On Allah var Mən inanmalıyam Bu təqlidə əsasən İnanmalısan Desən ki, yox, mən dərk edə bilmərəm buranın ayələrini. Bəli, onda sözsüz ki, cəhalətə düşərsən, azarsan və bu təqlid haram olan təqlidlərdəndir. Bu cür təqlid etmək olmaz. İkincisi, təqlid etdiyin adamı tanımayasın adına eşidəsən, kimsə tərifləsin ki, məhşur bir adamdır, başının əməlini, onun dediyi kəlamları, Quran ayələrini necə izah etdiyini, hədisləri necə cəm etdiyini, necə izah etdiyini xəbərin olmadan hər bir sözünü təqlid etmək bu da haramdır, qadağandır. Sən bilməlisən ki, bu alim Quran ayələrini dəqiq Peyğəmbər sallalləmin yolu və sahabelərin yolu ilə fərq edir. Hədisləri odur başa düşür. Ondan sonra onu təqlid edə bilərsən. Bəlkə onu tanımadan təqlid edəsən, kiməsə. Bu təqlid də qadağan olunmuş təqlidlərdəndir. Və sonuncusu təqlid etdiyin şəxs müətbər adam olsa belə Məsələn, İbni Teymiyyə Rəhməhullah müəyyən bir fətvanı deyir o fətvaya təqlid edirsən çünki başqa bir fətva tapmamısan lakin bir müddət geçir hər hansı bir şəxs elimdə səndən aşağı olan bir şəxs olsa belə gətirib sənə o fətvanın ziddinə hədis göstərir səhih hədis hansını götürməli sənə Hadis-i Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dediklerini İbn Teymiye peygamber değil. İbn Teymiye özrü de razıdır ki onun dediğiyle herhangi bir bilmediği hadis onun bilmediği bir hadis zid olarsa onun dediği reddolunsun. Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözünün ziddine hiçbir söz, ne ki İbn Teymiye İbtu Abubekr, Umar, Osman. Es onların dedikləri qarşı dura bilməz. İbn Kayyim rahimehullah xüsusən əsmâ və Allahın isim və sıfatlərində mövqeyi çox sərtdir. Allahın isim və sıfatlarını nə keyfiyyət verməz yəni necə nəzürlüyü haqqında danışmır, nə təmsil, yəni bənzətməz, oxşatmaz hansısa məxluqata, nə təhrif etməz, yəni bir sözü başqa sözlə əvəz etməz, bir mənanı başqa, başqa bir məna ilə əvəz etməz, nə də təatil təmami inkar etməz. Bu dörd Allahın isim və sifətlərinə əlavə olunan Yeniliklərdən İbn-i Qeyyim uzaqdır Qısa olaraq izah edim ki Təhrif nə olan şeydir Həmsini təqdil, təmsil və Təqqib nə olan şeydir Təbəli təhrif Derim ki Bir mənanı başqa məna ilə əvəz etmək Və ya bir sözü başqa sözlə əvəz etməkdir Məsələn Allah Subhanahu Teala deyir ki iblis lənətullaha mə mənə əkə əntəs şüda limə xələqtu biyədəy sənə iki əlimlə yaraddığıma səzdə etməyə nə manə oldu Adəm ə.səlamı qəst edir iblisə müraciət edir deyir ki iki əlimlə yaraddığıma yəni Adəm ə.sələma səzdə etməyə sənə nə manə oldu artıq Allah s.ə.sələ bu ayədə iki əlinin olmasını İspat etdi İbn-i Qeyyim Həmsini bütün sahabələr Peyğəmbər s.a.v Və onların yolunu olanlar Bu ayəni necə başa düşür Başa düşürlər Deyirlər ki Allahın iki əli var Bu ayəyə əsasən Allah təhə bu ayədə ispat etdi Lakin Necə, nə cür Bizə məlum deyil Bizim ixtiyarımız satmır deyək ki Bizim əlimiz oxşayır Bizim ixtiyarımız satmır deyək ki, onun əlinin dəyəri var Üstündə tüklər var, dırnaq var. İxtiyarımız satmır. Və bizim alimi e, bizim ixtiyarımız satmır deyək ki, bu əl deyil. Allah ayaraşmaz onun əli olsun. Bu əl deyil, bu qudret və quvvətdir. Yaxşı, qudret və quvvəti sən hardan gətirdin? Bu təfsiri kim verib? Hansı sahabi, hansı peyğəmbər bu belə bir təfsir verib ki, Allahın əli əl deyil, qudret və quvvətdir? Bax, bu təhriftir. Mənanı başqa bir məna ilə əvəz etmək. Mənanı başqa bir məna ilə əvəz etmək üçün Allahın əlini görmək lazımdır. Allahın əlini görmədən nə ixtiyarla sən budur təfsir verirsən? Deyirsən ki, Allahın əli əl deyil, qüdrət və quvvətdir. O qapının arxasında kimsə dayansa, heç birimiz deyə bilmərik ki, qapının arxasındakı köykdü, arıqdı, uzun hündür boydu, alçaq boydu, kişi idi, qadındı və s və 7 səmadan o tərəfdə hündürdə, yuxarda, uçada olan Allahın əlini hansı zürətlə izah etməyə çalışırsınız? E, buna görə yalnız demək ki Allah-ı Allah necə Quran-ı Kerimdə deyir Allahın əli var kifayətdir çünki biz heç ne itirmirik biz yalnız Quran ayəsini təkrar etdik onsuz da Quranı oxuyanda onu təkrar edirsən Qur'an oxuyub deyirsən ki, Allahın Kəli var. Elə belə təkrar et. Son muqtar. Təhrif etmədin. Və ya hut kəlmənin hərfinin etmək. Allah Subhanahu taala Qur'an-ı Kərimdə 7 yerdə deyir ki, "Summa sattə va alal istiva etdi. İstiva uzalmaq deməkdir. İstiva kəlməsini ləm artırmaqla istəvülə kəlməsinə çevirirlər. Deyirlər ki, Allah istiva yox, istəvülə etdi. İstəvlənin mənası tərcümədə zəbt etmək, tökmə altına almaq deməkdir. İstəvanın mənası isə uzalmaq deməkdir. Görün, necə böyük fərqi var deməkdir. Həmçinin istawa kəlməsinin kökü sin, vav, ye hərflərindən ibarətdir. Istawa istəvə. istawa. Lakin istavlanın kəlmə istavla kəlməsinin kökü vav, lam, ye-dən ibarətdir. Valiya istavla. Vali hara, sawa hara. Tamam başqa-başqa şeylərdir. Və bir də nə üçün istavla deməkdir? Yəni Allah hökmü altına aldı nə üçün təksə ərşi hökmə altına aldı bütün kainət onun hükmə altındadır nə üçün ərşi xüsus iləşdirdi deməli burada hükmə altına almaq yox başqa şey nəzərdə tutulur o da ayənin zahiri mənasıdır zahiri mənasını ispat etməklə canınızı qıçarırsınız ucaldı və salam necə nəcür bizə məlum deyil Allah s.a.q. Quran-ı kərimdə deyir ki onlara yəni yahudilərə Allah-u Teala dedi ki Qulu hittatun nəxfir ləkum xatayəkum Hittatun deyin günahlarınızı bağışlayak Dikkat edin Qudur-i haramdır İkincisi Təmsil Səni yani bənzətmə Məyər Allah-u Teala demir ki və isə təmihdirihli şey ahvas, məmih, onun heç bir tayı bənzəri yoxdur o eşidən və görəndir Əgər onun heç bir tayı bənzəri yoxdursa necə biz deyə bilərik ki mənim əlim Allahın əli kimidir sənin əlinlə qarışkanın əli bir-bir noxşamırsa sənin əlinlə Allahın əli necə bir-bir noxşaya bilər və yaxud Allah da bizim kimi görür vesaire, vesaire. Kossatmalar, benzetmeler. Allah-u Teala kuran Kerim'de deyir ki onun hiçbir tayyı benzeri yoktur. Bu taraftan da de müşebbihler deyirler ki bizim elimiz Allah'ın eli şimdidir. Allah'ın eli bizim elimiz şimdidir. Üçüncü tehtiftir. Keyfiyetini izah etmeye savaşmak. Yani demek ki necə de ki biz şimdi görürük Allah da o keyfiyyette görür nece ben bunu götürürem Allah da o keyfiyyette o cür onu götürür ve Məlik İbn Anas Rahimahullah'a bir nöfər gelir məsciddə sual verir deyir ki izah et görüm Allah sana Teala her şey nece ucalır e, güle güle deyir Məlik başa düşür bu elə salır Əgər həqiqətən elm talebesi olsaydı, elm öğrenmək üçün bunu soruşsaydı, məlif ona izah edərdi ki, belə bir sualı vermək olmaz. Al-İmran süləsinin 7. ayəsində Allah kələdiyir ki, <gülüyor> Elmə olan şəxsler, yani elm sahibəri, o müteşədih ayələri hakkında dərər ki, biz ona iman getirdik. والراسخون في العلم يقولون quvvətli olanlar deyirlər ki biz bu ayələrə həmən müteşabi ayələrinə şeyfiyəti məzini məlum olmayan ayələrə iman gətirdik onların hamısı rəbbimiz tərəfindəndir yan onları rəbbimiz nazil edib əbəs yerə nazil etməyib mənasız bir şeyi Allah təala nazil edə bunun mənası var Lakin bizə məlum deyil Və İmam Məlik Rahiməhullah ki Bu ələ salmaq Niyyəti ilə belə bir sual verir Ona səhv cavab verir Deyir ki Allahın istiva etməsi məlumdur İstiva hamıya məlumdur Ucalmaq deməkdir Şeyfiyyəti məcbuldur Necə uzalır? Mərdivanla uçub və yaxud kəndirlə, və yaxud necə, bunu dərk eləmək, fikirləşmək belə haramdır. Şehziyyəti məlum deyil, iman gətirmək ki, Allah istiva etdi, vacibdir və bu haqda sual vermək bidətdir, yəni yenilikdir. Sonra əmr edir ki, bunu məsibdən çıxardım. Elm, elm tələbəsi deyil, elm üçün gəlməyir. Gitmət almaq üçün gəlir. və sonuncu xüsusən Yunan fəlsəfəsindən götürülmüş tahtildir tatil Təhdil, yani tamamilə Allahın isim və səhətlərini inkar etmək deməkdir necə onlar təsdiq edir qeyirlər, bəli Allahın əli var ancaq bu məcazdır həcidi əli yoxdur bəli Allah görür ancaq bu məcazdır Bu cür ispat edirlər. Onlar deyir ki, Allah nə şahinatın daxilində, nə xaricində, nə ona bağlı, nə ondan aslı, nə ondan xəbərsiz, nə ondan xəbərdar və s. Bu cür çalışırlar Allahın varlığını inkar, etsin, inkar etsinlər. Bu dörd şey, yadınızda saxlayın ki, Allahın isim vəsifətlərində sonradan gətirilmiş yeniliklərdir. Səhabələrdə bu cür şeylər olmayıb. Belə edən şəxsə beyin dəlil gətirsin Peyğəmbər Fələmdən və sahabələrdən. Onlar belə şey edib bu cür izah edib, yoxsa yox. Ediblərsə göstərək. Hansı hədistə, hansı rəvayətdədir. Və siyahşı Allahın isim vəsifətlərinə Müslümanların münasibəti necə olmalıdır? Necə onu qəbul etməliyik? Necə ki, sahabələr qəbul edir. Necə Peyğəmbər sallallahu sallam onlara öyrədir. Necə ki, sahabələrin öyrətdiyiləri tabinlər başa düşüb və qəbul edir. Necə? Allah və Peyğəmbərinin Qur'an və hədislərdə ispat etdiyi yəni Kur'an ve hediplerde olan isim ve stertleri yalnız zahirini kabul etmek inkar ettiklerini mesela Allah Ta'ala deyir ki Allah mürcüləmir yatmır biz de onu inkar etmeli Allah mürcüləmir yatmır Allah yorulmur inkar ettiklerini inkar etmek ve o isim ve stertler hakkındaki susub Allah və onun rəsulu susmalıdır. Məsələn, Allahın bədəni, cəsədi var, bu vaxtda susmalıdır. Heç keç dəyə bilmək ki, Allah sağlar danışırsa, deməli, onun dili var. Görürsə, deməli, kipriyi, qaşı və s. Və var. Və yaxsı dediyim kimi, Əli varsa deməli, dırnaq və s. Var, bu cür fikirləşmək haramdır. Çünki Allah s.a. susub, bu haqda bizə xəbər verməyir, həmsini Peygamberi s.a.v. xəbər verməyir, biz də bu haqda susmalıyıq. Desək ki, var, səhv etmiş olaraq, midən diamet kimi görərik ki, yoxdur. Allah s.a. deyər ki, nə extiyarınan mənə məndən olmayan bir şeyim mənsub etdin və desək ki, yoxdur yenə deyər ki, nəyə əxtəyərlə sən görmədiyin bir şeyi inkar etdin elə ispat etdiyini ispat etməli inkar etdiyini inkar etməli və sustuğunu sustuğu isim və səhətlərə haqqında susmalıyıq tanıdmamalıyıq sonra İbn-i Qeym Rahimahullahın həmsinirə İbn-i Qeymə tələbələrinə ən məhşur olan İbn-i Kəsir, İbn-i Rəqəb, ıvladları İbrahim və Şərafıddin, Abdullah və s. ələri olub. Baxın, İbn-i Kəsir, Rahim Allah, hamınızı tanıyırsınız. Təfsir alimidir. Ən gözəl təfsirlərdən birini yazıb. Bu cür alimin məliminiz olan düzdə İbn-i Kəyimində Rahimə Allahın təfsiri var lakin tam deyil çünki İbn-i Kəsir Rahimə həyatını sərf edib ona o elmə, təfsir elmə lakin İbn-i Kəyim həm təfsir elmini yazıb həm fikr və sərə lakin xüsusən sərf elədiyi həyatını sərf elədiyi elm Tövhid elməyən, əqidə agide. Əqidəsini de indi Gələcəksiniz. Şitabı okuduqca Gələcəksiniz ki, necə sert Yeniliklərə Yol verməyən Bir əqidəsi var. Rahiməhullahın. İbn-i onu tərifləyir, Deyir ki, O bir çox Elmlərə Diyələnmişdir. Təsir, Dinin üsulu əqidə fikr, hadis və s. elmlərə iyələnmişdir biz oturub bir elmə bir elmdə mütəxəssiz olmaq üçün çalışırıq ömrümüz ona satır bəzilərini də ömrəyə satmır müəyyən bir sahədə mütəxəssiz olmaq üçün ancaq Allah əs.ələ görün bu alimlərə nə qədər bərəkət verib ki müxtəlif sahələrdə Elmə yiyələniblər. Mütəxəssiz olublar. Hansı sahəyələn danışırsan, deyirsən ki, bu sahənin aləmidir. İbn-i Həcə Rəhəmə deyir ki, geniş, məlumatlı şəxsiyyət olub, İbn-i Elmi çox geniş olub, həmsinin böyük yaxlaq sahibi olub. Şəvkəni Rəhməhullah da tərifləyib deyir ki danışdıqda yalnız qəlilə əsaslanıb danışardı Quran və yaxud hədis Quran və ya hədis və madi hallarda öz reyini gətirərdi deyərdi ki mənim reyimiz mənim fikrimizə belədir artıq görəndə ki hədis ayə o məsələdə hədis və ayə tapa bilmir Əsaflanmak için öz fikrini getirirdi Başka hedis ve ayelere Müqayese edir Yazdığı kitabların Sayı Altımışa satır Altımış Kitab yok Altımış cür kitab Yeni altı cürtli kitab Bir kitab hesab olunur müxtəlif kitablar yazıb, 5 cirti, 3 cirti, 6 cirti ve bu kitabların, dikkat edin məsələn Tük bahərisində İlâm-ül-Muvaqqin kitabını yazıb El-Turq-ül-Həkmiyyə, Ehkam-ı ehl və sələri kitablar yazıb Peygamber sələmin hədíslərini və onun həyatını əhatə edən Bu kitabdır Zad-ı Məad Həmçinin İstimail Züyüşül kitabını yazıb, həmçinin Savayqil Mürsələ Bu kitablar hem de Edide'ye aittir şifəl Ali Yani bu Məhsür kitablarıdır Mədəridis salikin Və iddəvə vesaire. Kitablar yazıb Və bu kitabları okuyan şəxs görər ki İbn-i İmr İmrahim Ahullahi'ın yazdığıları cəfəngiyyət deyil yazdığıları Kur'an və hədisə əsaslanıb yazılan bir şeydir və görər ki hemen Kur'an ayələrini biz də oxuyuruk hemen hədisləri biz də oxuyuruk lakin onun başa düşdüyünü biz başa düşə bilməyik çünkü O oxuduğu zaman Allah s.ə.q. o başa düşməni onun üçün atır. Ona başa salıb. Bizə isə bu çatmış. Bizim isə bu önümüzdə olan haq nədir? Bu cür alimlərin başa düşdüyünü oxuyub, başa düşməyənlərə çatdırmaq və özümüzdən heç nə əlavə etmək. Onların da bu olan olan haq, səhabələrin başa düşdüyünü araşdırıb, özlerinden sonrakılara çaktırmak olur ve sonunda refahatı hakkında İbn-i Qeym Recep ayının 23'ünde 751. ilde refahat edil İbn-i Qeym'in tercüme ehalıydı İndi isə, alimin yazdığı müqəddimə haqqımda qısa məlumat sizə Bu alim müqəddiməsində başqa alimlər kimi Quran ayəsinə əsaslanır, Quran ayəsi gətirir diqqət edin Görün hansı ayə ilə başlayır. Allah Subhanahu buyurur ki: tusabbihul lahu ve ma fi hinna." Yeddi göy və yer və arasındakılar Allah'a təsbih edir. Yəni Allahı tərif edir, həmd sanadır. وَإِنِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحْ بِهَمْدِهِ Her bir şey, her bir şey onu tarif edir, ona tesbih edir. وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُونَ Lakin siz onların necə tarif ettiğini terşirebilməzsiniz. İtirad Suresi 44. ayədir. Deməli, bu sütun, Ay, güneş, yer, taşlar və sərə Allah'a tərif edir. Lakin hansı keyfiyyətdə biz onu dərk edə bilməliyiz. Bu divarlar da Allah'a təsbih edir, tərif edir. Lakin biz onu işitməliyiz. Baxın, Allah səhəl-ə -tə teala dər ki, Ləv ənzəlnə həzəl-Qur'an ələ cebelin, lərəəytev xaşyən mətəsəddiən bil xaşyatilləh. Bu Qur'anı dağa nazil etdiyi dağ qorxudan əsərdir. Reyərdir. Onun necə qorxduğu bizə məlum deyil. Eləsə də o məxluqatın hansı keyfiyyətdə Allahı təsbih etməsi də məlum deyil. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki Məkkədə bir daş var idi Hər dəfə o daşın yanından kesəndə Mənə salam verərdi Necə nəzürlüyünü yalnız Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bilir Çünki o eşidir Bizə məlum deyil Həmsini Bir oğuzdaş götürdü Resulullah sallallahu aleyhi və sələm Dedi ki, bu daşlar Allah'a təsbih edir Necə nəzür Yenə bizə məlum deyil Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm Kötüyün üstlərində xütbə verirdi Elə ki, onun üçün mümbər düzətlər Çıxıb mümbərin üstündə xütbə verdi Kötüyü ağlamağa başladı Onun necə Həzin olması, qəmqüsəli olması Məzum deyil Lakin Bu dəlildir ki Məhlukat Allahın istəyi ilə Allahı tərif deyil Allahdan qorxur Allahın icazəsi ilə istənilən hər bir insanın bacardığını edə bilər lakin Allahın izni ilə görsək ki kimisi əsası uçur elə zənn etməyin ki Allah onu uçurdur seytanda uçur da bilər görsək ki kimisi əsası uçur əvvəla baxın görün o əsa təqva əhəlinin əsasıdır İkincisi, zikr edin, Quran ayəsi oxuyun, baxın, görün, bu təsir edəcək, əsad düşəcək yerə və biləcəksiniz ki, bu həqiqətən kəramətdir, yoxsa seyir Sonra İbn-i Qəyim Allah deyir ki, vabuddur ki, iki məsələyə diqqət edəsən Bu iki məsələsiz heç bir ibadət qəbul olunmur və bu iki məsələ haqqında qiyamət günü mütləq soruşulacaqsınız birincisi kime ibadət edirdiniz Allah bilə kimlər necə cavablar verəcək və ikincisi necə peyğəmbərlərinizə cavab verdiniz yəni onların dəvətinə necə cavab verdiniz qəbul etdinizmi yoxsa onların bir qismini öldürdünüz və digər qismini döyüb qovdunuz birinci qismini Allah subhanahu tealənin təkriyini qəbul etmək və onu həyata kəsirtmək dillə demək Lə iləhə illə Allah muhammed Rasulullah kifayət deyil o yalnız ölüm ayağında olan ölüm anında olan şəxs üçün kifayətdir Çünki artıq ölüm anındadır. O qalxıb, əməl etmək istəyir. Fakin edə bilmir, ölüb, bərzaq dünyasına köçür. Ona görə də o anda, lə ilə illallah Muhammed Rasulullah deyəni, Allah salat bütün günahlarını bağışlayır və cənnətə salır. Fakin sağ ikən, hələ ölüm anına nə qədər vaxt qalıb, deyir ki, bəli, mən Allah'a inanıram. Əməli isə qıxsəsindən sonra vericəm. Bunu Allah bağışlamayacaq. Bəlkə də 40 yaşından tez öləcək və ona Allah müvasıq etməyəcək ki dediyi o ləyləh illəlləhı həyata götürsün. Buna misal hər bir insan deyə bilər ki mən atağnamı hər şeydən çox istəyirəm. Lakin evinə qonaq gələndə görsən ki atağnası yoxdur. Soruşursan da hanı sən atağnan? O çox istədiyin atağna. Qocalar evindədir. Din zəlirsiz. Ər bu, o deməkdir ki, atananı sox istəyir. Ona qulluq etməsə, sox istəməyini ispat etmiş sayılmır. Həmsini, Allaha qulluq etməsən, o kəliməni təsdiq etmiş hesab olunmursan. İkincisi, Məhəmməd s.a.v. Bəs edər görsən deyir, Məhəmməd s.a.v. bəli Peyğəmbər olub, lakin o zamanı için. İndi mən Quranı öz bildiyin kimi oxuyub, başa düşürəm, təfsir verirəm və öz bildiyin kimi qəbul edirəm. Yaxşı, hər kəs kimi desə, necə Peyğəmbər olar. Və bu ayək, Allah s.ə.v. deyir ki, Qul, in kuntum tuhibbun allaha fəttəbiuni yusbifkumullah və yaxsırləqun zunubakun. Pək, əgər siz Allahı sevirsinizsə, Mənim ardımıza, yəni Peyğamberin ardıca gəlin Allah da sizi sevsin və sizin günahlarınızı bağışlasın Hansının ardıca gedə ki Allah sizi sevsin Və günahlarınızı bağışlasın Deməli bir Peyğamber olmalıdır ki Onun ardıca gedəsən Allah da səni sevsin və günahlarını bağışlasın Mömin olan şəx İbn-i Allah deyir ki Mömin olan şəx Gəmqüstə Gəmqüstə içində olmamalıdır Nə Ona görə ki, Allah səhələ onu digər məhlugattan üstün edib. İmanına görə. Şeyvanlardan üstün edib. Bəzi mələklərdən üstün edib. O mələklər ki, yalnız Allahın izni ilə hər həfə bir əməl edir, hita et edir. İnsan isə öz, istədiyi, öz istəyi ilə ixtiyarı bir zikri edə bilər, mələyin illər boyu elədiyi itaət nəticəsində əldə etdiyi savabdan artıq saval qazana bilər. Necə ki, Peyqəmbər s.ə.v dörd kəlimədən ibarət zikridir, dua edir onun savabını Allah'tan başqa etkəs yaza bilmir. Subhanəllaha bihəmdəhi, adədə xalqih, varidə nəfsihi, vazinətə ərkih, amidədə kəlimətih. Allah'a həm sənə edirəm, onun yarattıqları qədər, özündən razı olduğu qədər, Ersin ağırlığı qədər və bir də onun kəlimələri qədər. Bunu da Allahdan başqa heç-kəs bilməsdik. Ərsin ağırlığı nə qədərdir, nə qədər Allahın kəliməsi var, dənizlər mürəkkəb olsa, ağızlar da gələm olsa Allahın kəliməsini yazıq qurtara bilməz. Lakin o mürəkkəb qurtarar. Həmsini Allah nə qədər özündən razıdır, bunu da özündən başqa üç kəs bilmir. Baxın, dörd kəlmə zikr. Dua elə nə qədər savab əldə edirsən. Səhər-səhər bu duanı elə o gün ərzində zikr edənlərdən də artıq savab qazanarsın. Və Allah ələ, müminin hər bir əsfənm üstün olmasını təsdiq edir Əl-İmran surəsi 139-cu ayədə deyir ki, "Valə təhənn və lə təhzənn və əntüməl-a'ləun in kuntüm mu'minun." Kəm güftə etməyin. Qəm gidə Həqiqətən siz hər bir şeydən üstünsünüz. İnanırsınızsa. Bəli. İmanım Kur'an ayetine inanmayıp daha nəyə inanacaqsınız? Başqa ayədə Münafıqun suresi 8-ci ayədə deyir ki: "Velillahil azzatu velirəsulihi velilmu'minin." İzzət hər məc Allahsındır. Sonra Rəsulü üçün, sonra möminlər üçün. Əccal nə müsəlman demədi çünki müsəlman imansız ola bilər zahirdən müsəlmandır, münafiqlər də müsəlman olub, zahirdən namaz qılub, təslim olub zahirdən lakin daxildən iman olmayıb, onlara mümin demək olmaz onlar müsəlman olub zahirən daxilən isim nasib olur ona görə də Allah müsəlman demədi, fasiq demədi və s. və s. demədi, yalnız müminlər və həmsiniz Allah Subhanahu tala deyir ki: "Ey Nəbi, sənin Allah və səni izləyən möminlərdir." Allah kifayət edər və sənin ardınca gedənlərə. Bu ayə iki izah olunur. Bir izahı səhih müətbər izah hesab olunur. Yəni, Allah sənə və sənin yolunla gedənlərə kifayətdir. İkinci izahı isə Allah və sənin yolunla gedənlər sənə kifayətdir. Bu zəifdir. Çünki, yalnız Allah kifayətdir. Allahə heç şəri çoşmaq lazım deyil. İndi başqa ayələri görün, İbn-i Qeym. Ənfal surəsi 64. Başqa ayələri görün, İbn-i 64. Necə izah edir? 64 64 Başqa ayələr gətirir Və bu ayəni izah edir Deyir ki, Allaha şərik qoşmaq lazım deyil İstənilən bir şeydə Əvlat istəmirsən Həsbuk Allah, Allah sənə kifayət edər Neymət istəmirsən Həsbuk Allah, Allah sənə kifayət edər Qurbanının qəbul olmasını istəmirsən, nəzirinin qəbul olmasını istəmirsən, Allah sənə kifayət edər. Heç belə Allaha şərik qoşma olmaz. Baxın gör nə deyir. Wa in 62-ci ayədə verir ki, onlar sənə hilə qursalar, Allah sənə kifayət edər. Baxın, kifayət tərəfi yalnız Allaha məxsusdur Allah şifayət edər səbəb isə səbəb. yəni məsələn silah qüvvə bu tərəfdən isə Allah sala deyir ki huvəlləzi əyyədəkə o sənə kömək edər binasriyi öz kömək ilə və müsəlmanlar, mümünlər öz qüvvəsi ilə, silahı ilə fikir səbəb üçün məhlukata müraciət etmək olar Gədib dəyə bilərsen ki, məna gəyək həmiyyət, maşını yələyəm. Bu şirk deyil. Vakin gedib dəyək, oradan bir ney səyilə, maşını mü gətsin? bu şirkdir. Onu Allah, ancaq Allah ələyə bilər. O da kəramat olabilər. Həmsinə <gülüyor> Ali Alimran Suresində dəyir ki, Eləzine qâle lehumun nəəsu innen nəsə qadir qad cəməu ləkumu. Mömüllərə Bəzi Deyək ki, fasıqlər Dedilər ki Kafirlər sizə qarşı zəm olub Toplanıblar Əhsab döyüşündə Qorxun Şir verin Allah sunat ələmə deyir Deyir ki, fəzədəhum imənə Bunlara qorxun deyirlər Bunların imanı artır Qorxub qatmırlar İmanları artdı tay görün, ne dedilər dedilər ki hasbunallahu və Allah bizə kifayət edər o gözəl vəkildir. Demədilər ki hasbunallahu və rasuluhu. Axı peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin necə möcüzələr etdiyini onlar görürdülər. Görürdülər ki peyğəmbər sallallahu əleyhi istədikdə ki ayı iki yerə böl peyğəmbər sallallahu elədi. Yenə yani Allah Subhanahu taala o möcüzəni ona göstərdi. Ay iki yerə bölündü. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və dua elədi yemək çoxaldı, dua elədi, su artdı və s. möcələri görmürdülər və ki, bu möcələri görə-görə dərk edirdilər ki, o möcə onun tərəfindən yox, Allah tərəfindəndir və onun üçün də dedilər ki, həsbun Allah zənn etmədilər ki, Peyğəmbər indi neyi seyir edəcək, kafirlər hamısı məhv olası yalnız Allah küməyə edəcək ona görə də dedilər ki, Quran ayəsidir bu, həsbun Allah və ni əməl vəqil Ali İmran 173 Deməli, Surə qəsurəsində isə 59-cu ayədə yenə fikirlərin İbnə Qayyim bunu necə başa düşüb, gətirir bu ayələri. Biz oxuyuruq və üstündən keçirik. Allah bilir, 50 dəfə oxuyuruq Qurani. Walaw annahum radu ma ataahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasunallahu sayutiina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna illə ilallahi Allah s.a. deyir ki ne olaydı ki onlar Allah'ın ve Resul'ünün onlara verdiğinden razı olardılar. A bu birinci hmm. işçisi ayının. Allah ve Resul ne verdi? Şariyet. Quran Allah verdi. Resul'u hmm. da ne verdi? Sünnə, hadis.